Isabela Vasiliu Scraba, sfârșitul de exil la umbra unui crin. Despre Mirce Eliade, la umbra unui crin, 1982. Moto Țara este legătura cu lumea, contactul primordial, care niciodată nu poate înceta de a fi ceea ce a fost, o esență pe deasupra existenței, cum zice Heidegger. Și cu cât mai mult tind spre esență, de-a lungul existenței mele de om condamnat ca vidiu și cadante la un exil creator, cumplit dar creator, cu atât mai mult, într-un fel aproape ezoteric, mă integrez țării ca într-o salvare ultimă. Vintilă Horia 18 iunie 1972. Primul nume dat de Mircea ia de nuvele la umbra unui crin a fost exilul, într-un înțeles aparte, oarecum apropiat de pasajul din scrisoarea lui Junchilă Horia către Nichifor Crainic pe care l-am pus drept moto. Dar sensul dat de hermeneutul religiilor cuvântului exil este încă și mai ezoteric decât la Vintilă Horia, unde accentul cade pe creație. Spre sfârșitul povestirii la umbra unui crin, găsim ideea după care întregul Occident de creștinat ar fi exilat. Iată citatul. Pentru Valentin, exilul înseamnă mai mult decât condiția de refugiat. Lumea întreagă trăiește în exil, dar asta nu știu decât câțiva. Mirce Elia de Nuvele Inedite 1991. Credința în mântuirea prin cultură a fost destul de răspândită la trăiriștii școli naionistiene și, în general, la tânăra generație după război. Mircea Vulcănescu nuanțase înțelesurile cuvântului spirit din care derivă spiritualitate, găsind în filozofia modernă de după Kant înțelesul axiologic în care spiritul se opune naturii și de aici identificarea lui cu creația în plan cultural. Într-un text publicat în Cuvântul din Exil, scos de teologul George Racoveanu, Elia deconsemnează cu claritatea care era atât de caracteristică. Eram prima generație românească necondiționată în prealabil de un obiectiv istoric de realizat. Ca să nu sombrăm în provincialism cultural sau sterilitate spirituală, trebuia să cunoaștem ceea ce se întâmplă pretutindeni în lume. Ideea de exil a occidentalilor care s-au îndepărtat de credința creștină a fost limpede exprimată nu numai de Mircea Eliade. Ea a fost conștientizată și de trăieristul Cioran. Cu prilejul unei înregistrări radiofonice, Emil Cioran a amintit întreagă de un asemenea exil cu mult mai interesant decât exilul politic sau economic al unor refugiați din Europa estică, separată de Occident prin cortina sovietică de fier. Vorbind la radio, exilatul Cioran a utilizat în 1956 cuvântul metec, în sensul că și occidentalii au încetat să se găsească în Occident la ei acasă. Personal, cred că religia merge mult mai în adâncime decât orice altă reflecție a spiritului uman, spunea Cioran, convins că adevărata viziune a vieții este religioasă. Omul care n-a trecut prin religie și care nu a cunoscut tendația religioasă este un om vid. În criptocomunismul de după 1990, Universitarii care n-au înțeles nimic din scrisul cel mai mare istoric al religiilor din secolul XX dau lecții prin dicționare. De pildă, în dicționarul de teme și simboluri din literatura română, pe la pagina 100, întâi este amintit manifestul Crinului Alb, despre care se scrie în mod greșit că ar fi apărut în gândirea lui Crainic din 1927 trecută fiind sub tăcere închisoarea politică pe care au îndurat-o Nichifor Craini și Petre Pandrea autor al manifestului alături de filozoful Sorin Pavel și arheologul Ion Nestor fost eleva lui Vasile Părvan și discipul al urmașului acestuia profesor Ioana Andrieșescu pe care l-a succedat la catedră. Fără a da cuvenită atenție afirmației Iliadești, după care arhiepiscopul Parisului i-a asigurat pe urmăritorii lui Valentin că expresia la umbra unui în paradis nu conține niciun element eretic, îndemnându-i să recitească Evangheliene și pe Sfinții părinți. Autora dicționarului își dă apoi cu părerea că Mircea Eliade a fost obsedat de destinul generației sale. Dacă n-ar fi fost pusă spre a fi acceptată de Ministerul Adevărului, asemenea frază se cerea explicitată prin condamnarea în absența lui Eliade, Cioran și celorlalți colegi de generație. Poate ar fi fost cazul să se dea în citat și cele scrise de istoricul religiilor despre marginalizarea lui Lucian Blaga și de cei șase ani îndurați în condiții de exterminare după gratii de unicul său discipol Sergio al George pentru vina de a fi citit noapte de sânziene. După ce o omite istoria întemnițării celor din generația de la 1922, ca urmare a înstăpânirii dictatorului Stalin prin mercenarii săi impuși la conducerea României ocupată de armata sovietică? Doina Ruștii adaugă modesta ei opinie după care cel obsedat de destinul generației sale ar fi scris la umbra unui Crin, în care exilații români din Franța au aceleași obsesi, repetarea îi aparține, ca generația de la 1927, anume că ar trăi într-o cultură mică, visând o evadare. Într-o deplină ceață provocată de o terminologie filozofică depășindu-i posibilitățile de înțelegere, Universitarea mai scrie că în nuvela din 1982 Mircea de ar propune alternativa a evadării într-un rai accesibili unor inițiați. Indirect, condiția românilor înstrăinați anticipă în plan universal exilul ființei, alungarea ei din paradis. Încheiat citatul După automatismele verbale plasate sub pretextul lămuririi conținutului nuvelei la umbra unicrin, reiese că doi ruștii, n-a aflat că cei din tânăra generație după războiul de întregire s-au implicat în discuțiile asupra noii Constituții votată la 28 martie 1923. De aceea, ei au primit denumirea generică de generația de la 1922, care se folosea încă în 1947. Desemnarea ulterioară ca generația de la 1927 devenită automatism verbal a fost larg răspândită prin nou limbaj al gândirii aliniate la ideologia Partidului Comunist Unic, numit de Oriel Ingsoc, strimițând la socialism în Old Speak. În actuala Wikipedia. Automatismul verbal pare preluat din înseilarea despre anii 30 a turnătorului Zigu Ornea, citat cu asiduitate. Opțiunea lui Orenstein, cum se numea Orna, absolvent al facultății de marxist-leninism, când l-a turnat securității pe Noica, este o evidentă transpunere în viață a convingerii lui Lenin pentru care un bun comunist trebuie să fie și un bun securist. Rescrierea ori a istoriei interbelice amintește nu numai de New Speak, dar și de arestarea recalcitranților, întemnițarea oamenilor care gândesc diferit, nefiind de acord cu falsificarea arhivelor istorice prin Ministerul Adevărului descris de Orwell Recenzând Mein Kampf, George Orwell observase rigiditatea minții autorului de șapte ani la putere în Germania The way in which his world view doesn't develop Nici viziunea din cea de-a patra ediție anilor 30, prefațată de Marta Petreu Fostă profesoară de socialism, n-a suferit în timp schimbări la nivelul noului limbaj, atent supravegheat de ideologii comuniști. Iar între prima și a patra ediție au trecut vreo două decenii. În anul când în România comunistă în întâia ediție a cărții lui Ornea, academicianul Mircea Eliade dăduse la Paris un interviu publicat în Le Monde și preluat de italieni în La Stampa. Marele savant român extrem de onorat în mediul academic occidental remarcase în 1980 că opera sa de istorică a religiilor atât cea literară cât și cea științifică este în general interpretată șablonart. O explicație a fenomenului s-ar găsi în domnia Gândirii unice împiedicând promovarea diversității de păreri, nu numai înainte, ci și în criptocomunismul de după 1990. Obișniți să dea canoane liste de scritori și ocazuri de interpretare, oficiale încurajează pe internet, ca și în universități, repetarea celor scrise de câțiva aleși să fie lideri de opinie prefabricată, ca doi naruștii, sau Ioan Petru Culianu, printre alți câțiva denumărat pe degetele unei mâini. Citându-l cu o duzină de prilejuri, un universitar băimărean repeta în teza sa de doctorat prostiile trimisului stăpânirii Ioan Petru Culianu, căci începând cu 1992, Citarea celui împușcat de securitate ca trădător al ei a devenit un automatism declanșat de invocarea numelui savantului Mircea Eliade. Ce contează că propunerea asistentului de română de la Groningen de a împărți beletistica lui Mirce Eliade în trei etape nu are nicio acoperire. Un cititor mai puțin superficial decât Ioan Petru Culianu, și ar fi dat seama că de spiritualitatea indiană ține atât spațiul paralel în care dispăruse Zerlendi, din doctorul Hönigsberger, povestirea zisului ciclu indian, cât și lumea paralelă în care dispar camioanele din la umbra unui crin, nuvelă plasată de Culianu în ciclu idiotului. Un așa-zis ciclu în care pe post de prostănaci, asistentul de română din Olandia a îndesat la grămadă personaje fără nicio similitudine între ele și fără asemănări de destin, precum Ștefan vizirul din Noaptea de Sânziene, învățătorul fărâme și profesorul de pian Gavrilescu. Asistentul de la Gröningen atinge apogeul inepțiilor sale când scrie că pentru Ștefan Viziru s-ar întredeschide hăul în opții inconștientului, care în final se îndură și l-absorbe. La vremea când era interzis a se vorbi despre crimele totalitarismului comunist, adică tocmai despre subiectul abordat de Mircea Eliade în povestirile Daian, cele trei grații, Pelerina, olandezul Culianu notează că în ciclu criptografiei, unde ar intra respectivele nuvele, existența, sprijinindu se pe nimic, nu poate fi stabilită decât printr-o operație de descifrare. Prin astfel de afirmații, vizite de orice legătură cu literatura scrisă de marele savant, turnătorul Ioan Petru Culianu lasă impresia a fi mai în largul său la alcătuirea de note informative pentru Big Brother, decât în comentarea beletristicii Eliadești. Existența apare sprijinită pe nimic și la un doctorat din Piatra Neamț, pentru care al doilea motiv al povestirii la umbra unui crin ar fi motivul vidului dedus din dispariția camioanelor. Bazându-se pe litera de lege a unui interpretări răs doctorandul concluzionează la un cu autorul ei, metamorfozat cu sau fără voia lui, în lider de opinie prefabricată, că ultimele povestiri ale lui Ediade, neînțelese nici de unul, nici de altul, ar fi prea explicite. În aceste povestiri, Întoarcerea din exil ar implica asumarea miturilor, cum scria cel de-al treilea ales. Schema povestirii cuprinde și pe cei care, trăind doar în planul rațiunii practice, se îndoiesc de existența miticului. Ei au însă rolul de agența istoriei, fiind factorii care trezesc miturile din somnul istoriei profane și le silesc, să se manifeste. Post față la volumul Mircea Iliade, integral a prozei fantastice. Ahtiați să dețină adevărul prin suprimarea criticii oficialii Ministerului Adevărului, urmenesc și azi cum au făcut în timpul totalitarismului comunist îndepărtarea non-persoanei cu numele de Isabela Vasiliu Scraba, care a ignorat sau a luat peste picior difuzatele șabloane de lectură. În 1984, nealiniații sunt numiți un-person. Acești needucabili sunt scoși din istorie și din citările bibliografice. Cu folosirea forței brute prin care e ținut în viață regimul totalitar, ei devin primii candidați la lipsirea de libertate pentru reeducarea gândirii după grati. Non-persoana amintită a fost deja evacuată din istoria presei apărute până în 2000 în Wikipedia, fiindu-i quasi instantaneu cenzurate în interpretările date povestirii la țigănci, Exceze la novela Nopți la Sărampore, la romanul Noaptea de Sânziene la povestirea uniforme de general, la nuvela o fotografie de 14 ani, la tinerețe fără de tinerețe, la povestirea Pelerina, la Daian, la cele trei grații, în fine, peste tot unde apare numele, urmând a se înlătura mai consecvent prezența non-persoanei în postările ei publice despre iliade pe Facebook și pe YouTube. Este poate deprisos să adăuga că liderii de opinie prefabricată nu discută nicăieri faptul că pentru descifrare în povestirile încadrate de Culianu în zisul ciclu al criptografiei, intervenți securiști aflați la datorie, fie în camerele de tortură ale închisorilor politice, fie de îndeaproape cetățeni liberi ai statului polițienesc comunist sau fiind prezenți în clinici psihiatrice unde sunt internați cu forța studenți și din rând. Tot specialistul Băimărean a scris despre spațiul atemporal mitic al țigăncilor și de din timpul istoric cu Pirrea în la țiganci și cu camionul în povestirea la umbra unui crin, încurcând atemporalitățile. Fiindcă una este ieșirea din tipul istoric prin moarte, cum se întâmplă în povestirea la țigăngi, și alta este trecerea în viață fiind pe tărâmul atemporal unde viețuiesc iluminații. Mai ales că Mircea Eliade specificase în mod expres, că trecerea se poate face și fără camion. Totul este pregătirea sfârșitului de exil, reintegrarea în natura creată de Dumnezeu, în care oamenii au putut odinioară vorbi cu animalele. Pentru că esența vieții este nemurirea, iar esența naturii este să genereze și să anuleze formele de condiționare, cum scria Sergio George. Căruia îi se punea covorul roșu la Roma, unde lucra cu Giuseppe Tucci. Mircea Eliade credea, ca și Giuseppe Tucci, că trupul omenesc este suportul fizic al străfulgerilor divine. Omul este asemenea unui receptacol, născut prin însăși și acțiunea puterilor divine ce sălășuiesc în el și care, manifestându-se, duc la expansiunea spațială și perturbarea succesiunei temporale. Vezi Giuseppe Tucci, 1949